Встала Еос ясношатна і збудила від сну каю, гарно убранну своїм, здивована сном незвичайним. Швидко в покої батьків побігла вона сповістити любого батька і матір. Обох вона дома застала. Мати служницями вже над вогнищем хатнім сиділа і пряжу сукала пурпурну, а батька перед дверима, стріла вона, на нараду керманичів люду славетних, він уже йшов, видатними феаками кликаний, рано. Близько до любого батька вона підійшла і сказала, таточку любий, звели запряхти для мене високий міцноколісний віз, щоб могла довести я на річку прати добротне вбрання, що у мене лежить, забрудніле. Треба й тобі, що в раді буваєш між радників перших, завжди чистому тілом в одежі охайній ходити. П'ятеро любих синів зростив у своїй теоселі, двоє одружені, три юнаки у квітучому віці». Вимитій чисто одежі бажають вони в хороводи. Наші ходити про все це сама я подбати повинна. Мовила так, про жаданне ж весілля, Ще сором було їй батькові мовити. Сам здогадався, і так відповів він, «Доню, ні мулів тобі, ні іншого я не відмовлю». «Іди собі, зараз тобі запряжуть мої слуги високий міцноколісний віз, приладнають і короба зверху». Мовивши це, служників він покликав, слухняно зійшлися, і вози для мулів, на добрих колесах вони спорядили, мулів сюди ж привели і зразу впрягли у той повіз. Дівчина світлі вбрання принесла із комори забравши і склала у коробі зверху на добре гембльованім возі. Мати ж у кошику їй поживну поставила їжу, ласощі всяких поклала і вина налила їй до того в козячий міг. От зрештою дівчина сіла на повіз, Масла пахучого мати їй тут подала в золотому слойку після купання себе і служниць намастити. Вішки блискучий батіг у руки взяла навсікая, лунко хльоснула ним і ступотом мули побігли. Дівчину з платтям тоді повезли вони кроком невтомним, ще й не саму, гуртом поспішали за нею служниці. Так досягли вони всі течії повноводої річки, пралень було там багато, і стільки води протікало в струмнях світлих, що можна в брання найбрудніше попрати. Ставши на місці, вони із повозу випрягли мулів, вздовж вирового потоку їх далі погнали і пустили, пастися в луках медяних. Із повозу потім обіруч плаття вони поздіймали і в темну їх кинули в воду, в ямах топтали, старанно змагаючись поміж собою. Бруд весь одмивши білизну, вони почали полоскати і на піску розстелили уздовж узбережжя морського, там, де хвиля на сушу дрібні камінці викидає. Потім скупались самі і доблизьку, намазавшись маслом, тут же на березі річки обід споживати посідали. Вогку ж білизну лишили на ясному сохнуть від сонні. Волю поївши сама, і служебниці разом із нею в м'яч почали вони грати, пов'язки з голів поскидавши. Перед у ігрищах білораменна вела навсікає. так стрілоносно на ловах, блукавши між гір Артеміда, Високоверхий тайгет і стрімкий еримант оббігає, тішиться диких полюючих вепрів і оленів бистрих. З нею там німфи гуртом польові забавляються, доньки Зевса егідодержавця, і серцем лито звеселилась». Вища за всіх головою й чоло Артеміда, між ними легко богиню впізнати, хоч всі вони рівно прекрасні, так поміж юних служниць вирізнялась незаймана діва. Врешті, коли уже час настав їм додому вертатись, мулів вони запрягли, поскладали одежу помиту, Спосіб надумала знов ясноока богиня Афіна, як Одіссея збудить, щоб побачив він діву прекрасну, і провела б його в місто вона до людей феакійських.